în rezolvarea problemelor, să decid să fiu fericit? Haideți să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 1. Ferice de omul, adică este fericit omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugetă la legea Domnului. Dacă face lucrurile acestea, el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care-și dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștezesc, ci tot ce începe, duce la bun sfârșit. Cum se simte un pom lângă un izvor de apă, ale cărui frunze nu se veștezesc, ci tot ce începe de la floare, Duce până la coacere. Este fericit. Care om este fericit? Omul care nu se duce, nu ia direcția. Cum poți să iei o direcție? Prin decizie personală. decizi să mergi la stânga sau la dreapta. Este decizia ta. Nu se duce, nu se oprește pe scaunul celor păcătoși. Cine decide să continui să mergi sau să te oprești? Tu. Da? Și tu ești cel care decizi să te așezi pe un scaun sau pe altul. Apoi, salmistul continuă și zice, nu se oprește și nu se așează. Sunt niște progresii care se întâmplă în viața noastră. În viața noastră, de regulă, Direcția spre care mergem este destinația, această direcție ne duce la destinația la care vom ajunge. Și salmistul ne spune că în mod progresiv situațiile din viața noastră, problemele pe care le avem, cer să luăm o decizie, o atitudine. Și că noi, la început, poate nu este o decizie foarte mare, dar în direcția în care am luat această decizie, acolo vom ajunge. Cu alte cuvinte, aș vrea să înțelegem în această dimineață că fericirea nu este să fii bogat. Fericirea nu este să fii frumos, fericirea nu este să fii confortabil, ci fericirea este o decizie și că această decizie te conduce la o atitudine pe care tu și eu trebuie să o luăm în momentul în care suntem în fața unei situații și în fața unei probleme. Având trecând printr-o circumstanță aveții, tu ești determinat să iei o decizie. Să îți poziționezi o atitudine. Și în funcție de atitudinea pe care tu o iei, tu vei fi binecuvântat sau nu vei fi binecuvântat? Vei fi fericit sau nu vei fi fericit? Vei avea pace sau nu vei avea pace? Te vei simți împlinit și vei vedea că-ți scoți seva pentru că ești lângă izvor. Că frunzele tale nu se veștejesc, indiferent de clima care vine, de intemperiile vremii, indiferent de situațiile prin care treci, frunzele tale rămân verzi. Ceea ce înflorește primăvara, se soldează cu un rod toamna. Tot ceea ce începi, duci la bun sfârșit. Doamne, învață-ne secretul acesta. Vrem să știm secretul acesta. Cum să fim oameni fericiți? Biblia Cuvântului Dumnezeu ne vorbește despre fericire și aș vrea să vedem cine sunt oamenii fericiți. Salmul 2, versetul 12. Ferice de toți cât se încred în Domnul. Salmul 32, versetul 1 și 2. Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Ferice de cel căruia Domnul nu-i ține în seamă nelegiuirea. Salmul 41, versetul 1. Ferice de cel ce îngrijește de sărac. Când ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. Salmul 84, versetul 5. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei ei pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine. În a căror inimă locuiește încrederea. Psalmul 106, versetul 3. Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfrăptuiesc dreptatea în orice vreme. Psalmul 112, versetul 1. Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru proruncile lui. Proverbe 3 cu 13. Ferice de omul care găsește în cerepciunea și priceperea. Luca 11 cu 28. Ferice de cei ce ascultă cuvântul Domnului și îl păzesc. Iacob 1 cu 12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Înțelegem foarte clar și sunt foarte multe versete biblice care vorbesc de modul în care noi putem să fim fericiți. Dar în toate aceste versete este foarte clar că fericirea este în urma deciziei pe care o luăm. Fericirea în viața noastră vine în urma atitudinii pe care noi o luăm în fața unor probleme, în fața unor situații poate nu chiar binecuvântate și a unor circunstanțe nefavorabile. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vedem trei domenii în care noi trebuie să fim foarte atenți privind decizia pe care o luăm, privind atitudinea pe care noi o avem față de situațiile și problemele cu care ne confruntăm. Și primul domeniu este domeniul privind scopul vieții noastre, Direcția spre care noi alergăm, deciziile pe care noi le luăm referitor la obiectivul îndepărtat și major al vieții noastre. În Filipeni, în capitolul 4, Apostolul Pavel vorbește despre el însuși și el spune, alerg! Spre scopul vieții mele. Alerg spre ținta vieții mele. Alerg spre premiul chemării cerești. Nu mă plimb, nu mă duc agale, ci alerg. Îmi implic toată puterea, toată ființa, toată capacitatea mea și mă concentrez spre o direcție și spre un scop final. Iisus Hristos, referitor la El însuși, El spune în Ioan 8,14 Eu știu de unde vin și încotro mă duc. Tu ești copila lui Dumnezeu. În momentul în care ți-ai predat viața în mâna Domnului, așa ne spune Ioan, că noi ne-am folosit de dreptul pe care Dumnezeu l-a dat tuturor oamenilor de a fi ai lui Dumnezeu. Cine îl primește pe Dumnezeu, cine îl primește pe Isus în inimă, nu numai că are dreptul, dar este un copil al lui Dumnezeu. Născut nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Isus a spus, eu știu de unde vin și încotro mă duc. Apostolul Pavel a spus, am o direcție în viață. Am o țintă spre care alerg. Mă implic cu întreaga mea ființă pentru un premiu, premiul chemării cerești. Vreau să-L întâlnesc pe Isus. vreau să-L cunosc pe Isus. vreau ca în cunoașterea mea să pot să ajung să stau cu El, să locuiesc cu El o zi, nu două zile, ci întreaga veșnicie permite mă în această dimineață să spun întrebarea ca unul care am toată certitudinea că vrei să fii fericit și că vrei să-ți rezolvi problemele vieții cât se poate de corect pentru ca fericirea să o trăiești nu numai în veșnicire, dar încă de aici, de pe pământul acesta. Care este direcția vieții tale? Spre ce alergi tu? Știi tu de unde vii și încotro mergi? Știi tu care este destinația ta finală? Știi tu pe cine îl vei întâlni atunci când vei pleca de pe pământul acesta? Atunci când vei intra în veșnicie? Știi tu ce ușă se te va deschide? Nu Dumnezeu. Programează aceasta pentru tine, ci tu și eu. Prin deciziile pe care le luăm. A existat în viața ta un moment în care ai decis să-l urmezi pe Isus? A existat în viața ta un moment în care ai zis, indiferent ce se întâmplă, eu vreau ca veșnicia să-mi o petrec cu Dumnezeu? De aceea tot ce este în viața mea, am să le orientez, am să le organizez, am să le programez în această direcție. Dacă ai făcut acest lucru, vei avea premiza sigură de a experimenta fericirea pe pământul acesta și mai mult ca atât în veșnicia cu Dumnezeu. Al doilea domeniu, în care ni se cere decizie, determinare și o hotărâre clară privind atitudinea pe care o luăm, este pacea din inima noastră și din mintea noastră. Trăim într-o societate stresată. Tresul ne urmărește la fiecare moment. Trăim într-o societate nesigură. Nu știm ce va aduce ziua de mâine. Suntem amenințați de crize, suntem amenințați de situații asupra cărora nu avem niciun control. Și adeseori, Disperarea, frica, își înfige ghiarele în sufletul nostru. Trăim într-o societate în care majoritatea și cred că toți dintre noi am luat decizii incorrecte și am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea sentimentul de vinovăție ne terorizează. Trăim în situații frecvente când oamenii ne greșesc, când oamenii vorbesc rău împotriva noastră și poate n-au argumente, când oamenii ne calcă pe picior fără să le facem ceva, când oamenii ne deranjează fără să le fi creat vreun motiv pentru care să facă lucrul acesta. Și neiertarea ne terrorizează sufletul. Dacă mergi după tendințele și după fluxurile și după vânturile care bat în această societate, în fiecare zi poți să fii nervos, poți să fii stresat, poți să fii vinovat, poți să ai neiertare în sufletul tău, în fiecare zi poți să trăiești, o viață de chim. Și tu vrei să fii fericit. Tu vrei să te bucuri de viață. Dar nu te lasă situațiile, problemele din jurul tău, oamenii din jurul tău. N-ai liniște și pace, n-ai siguranță. Ești terorizat, ești amenințat. Dar totuși ești copil la lui Dumnezeu. Dar totuși ai o scrisoare de la Dumnezeu care spune că aceste situații se pot rezolva, că aceste probleme au rezolvare și rezolvarea lor este simplă. Pentru ca să fii fericit, tu ai nevoie de pace. Și liniște în inima ta, în mintea ta. Apostolul Pavel în Filipenii, în capitolul 4, versetul 6 și 7 spune, Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciune și cereri cu mulțumire. Folosește cuvântul credinței. Să mulțumesc, Doamne, ți le-am dat ție, vei purta de grijă. Și dacă vei face lucrul acesta, Apostolul Pavel spune așa, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, orice capacitate de gândire, îți va păzi inima și gândurile în Iisus Hristos. Aleluia. Frații mei, stimați creștini, avem la dispoziția noastră. În viața creștinilor vin probleme, vin situații critice, dar creștinii se deosebesc de necreștini pentru că creștinii au surse nelimitate de rezolvarea acestor probleme. Au surse simple prin care ei accesează puterea lui Dumnezeu. Nu numai fonduri nerambursabile, ci accesează puterea lui Dumnezeu și face ca cerul să intervină, zidurile să cadă. Cetățile întărite să se surpe pentru că a spus cuvântul lui Dumnezeu este pentru tine și pentru mine. Frații mei, sunt aceste fonduri nerambursabile puse aici în Biblie pentru noi și noi trăim lefteri și săraci pentru că zicem că nu avem că nu putem, că n-am făcut facultate, că n-am făcut instructaje deosebite să scăpăm de aceste lucruri. Simplu! Prin rugăciune și cerere directă înaintea lui Dumnezeu, tu poți accesa puterea cerului. Tu poți mobiliza îngerii lui Dumnezeu, tu poți mobiliza forțele cerului să lucreze pentru tine. Doamne, deschide-ne mintea, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Ajungem, ajută-ne să pătrundem tainele acestea, pentru că ele sunt pentru noi, ele sunt pentru viața noastră. Iov, capitolul 22, versetul 21. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Aleluia! Nu te certa cu Dumnezeu. Nu fugi de Dumnezeu, împrietenește-te cu Dumnezeu, apropie-te de Dumnezeu, petrece timp cu Dumnezeu, citește scrisorile de dragoste a lui Dumnezeu, împrietenește-te cu El. Ați văzut prieteni care nu petrec timp împreună? Mai sunt ăștia de la internet. Și când se întâlnesc, se uită unul la altul, dar tu ești. Dar eu îmi imaginam că ești altfel. Dar tu ești. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. 2 Petru, capitolul 3, versetul 14. Siliți-vă! Să fiți găsiți înaintea lui, fără Prihană, fără vină și în pace. Cum te poți sili? Cum te poți sili să fii înaintea lui Dumnezeu, fără Prihană, fără vină, ci să trăiești pacea cu adevărat, acea pace despre care vorbește. Pavel, care întrece orice pricepere. Cum? Simplu? Vin înaintea lui Dumnezeu și împrietenește-te cu El, recunoaște că ai păcătuit, recunoaște că e slab și că ai nevoie de ajutorul Lui. Spune-i Domnului, Doamne, nu știu unde mi-a fost capul, dar asta am făcut. Decid să nu mai fac. Și Domnul te iartă. Și tu scapi de vinovăție. Și apoi când altul îți greșește, tu știi că e o condiție ca Dumnezeu să te ierte, să ierți și tu. Așa cum te-a iertat pe tine Dumnezeu, tu trebuie să ierți pe altul. Și tu nu mai devii refractar. Tu nu mai devii rebelios. Tu nu mai devii gata să întorci înapoi rău pentru rău, pentru că tu știi un secret al lui Dumnezeu, un principiu al lui Dumnezeu care lucrează în viața oamenilor lui Dumnezeu. Tu ierți și tu nu numai că ierți așa din când în când, ci tu ai căpătat această calitate să fii iertător în orice situație. Și refuz neiertarea să locuiască în inima ta, mai puțin de două minute. Te spui, Iată, decid să iert. Nu te mai stresa, ci vine înaintea Domnului și dă lui Dumnezeu situațiile, problemele prin care... Tu treci. Cineva a vizitat cascada Niagara și a văzut o imagine tulburătoare pentru el, pe marginea prăpastiei care înghite această cantitate enormă de apă. Acolo, deasupra vâltorii, deasupra sunetului provocat de căderea apei. Era un copac care își întindea ramurile spre prăpastie. Și în copacul acela a văzut o pasăre care și-a făcut cuibul. Și-a pus ouăle acolo au ieșit puii și ciripeau cu atâta veselie deasupra prăpastiei, unde nimeni nu ajungea la ei. Erau fericiți. N-ai vrea tu ca secretul acesta să guverneze viața ta? N-ai vrea tu ca... Peste prăpastia lumea acesteia să existe o ramură a lui Dumnezeu într-un copac care are rădăcinile înfipte în stâncă. Un copac care a dăinuit peste vremuri să-ți găsești un loc în care să-ți faci cuibul și să ciripești înaintea lui Dumnezeu, să te încini înaintea lui Dumnezeu. Parcă n-ai nicio grijă pentru lumea aceasta, să zici, mă încred în Dumnezeu, pentru mine și puii mei. Și am curajul și am tăria să pun cuibul deasupra prepastiei, Doamne, dă-ne această pace. Vrem, Doamne, să ajungem la această pace. Dar pacea depinde de decizia ta. Pacea depinde de hotărârea și de atitudinea pe care tu o iei în fața problemelor, a situațiilor. Vei continua să te lupți cu ele sau le vei da lui Dumnezeu și vei spune Doamne, pe baza cuvântului tău din Filipeni 4, versetul 7 îți dau aceste lucruri ție. Și eu mă culc și adorm în pace, pentru că Tu lucrezi pentru mine, pentru că Tu mă întărești, Doamne, și indiferent care este urletul valurilor a furtunii și a vântului, eu mă culc și adorm în pace, că Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu mă întinzi fața, în fața masa, în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu de lemn și paharul meu este plin de, de peste el. N-am lipsuri, Doamne, pentru că știu să am atitudine. Urmăriți-l pe Apostolul Pavel, el spune: Știu să fiu sărac în lipsă și știu să fiu bogat. Și spune el după ce se e și e secretul vieții lui, cum poate el să trăiască în pace, în orice situație? El spune, pot totul prin Hristos care mă întărește. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, să declarăm și noi lucrul acesta cu toată convingerea în viața noastră. Și Dumnezeu este Cel care va lucra în viața ta și tu vei vedea biruința pe care Dumnezeu ți-o va dau. Și te vei bucura de această biruință. Te vei bucura de ceea ce Dumnezeu pune înaintea ta, poate mai mult decât capacitatea ta de înțelegere. Al treilea domeniu este dragostea și compasiunea. Primul domeniu, scopul și direcția vieții. Al doilea domeniu, pacea din inimă și la nivelul minții. Și al treilea, dragostea și compasiunea. Trăim într-o societate, așa cum am spus la început, în care constatăm cu stupoare și în același timp cu groază că în ființa noastră există un gol pe care nimeni și nimic nu-l poate umplea pentru că a fost creat de Creatorul. Societatea în care noi trăim, este o societate în care poate ne-am încrezut și am zis, o să umple golul acesta, voi avea părtășie, voi avea prieteni. Voi avea oameni apropiați, oameni care sunt gata să mă ajute în situații critice. Dar am constatat că această societate în care noi trăim este lipsită de dragoste, este lipsită de compasiune, că se instalează legea și în momentul în care ai călcat-o, indiferent cine ești tu, vine să-ți ia penalitatea. Necazul este că această atitudine s-a răsfrânt în familie și tot mai multe familii devin nefuncționale. Tot mai multe familii nu mai sunt locul în care copiii și părinții să se simtă bine, să se simtă iubiți să se simtă atrași de lucrul acesta, ca fiind locul în care abia așteaptă să ajungă. ci tot mai mulți oameni se înstrăinează de familia lor, pentru că nu găsesc acolo ceea ce caută. Necazul este că această situație s-a extins și la nivelul bisericilor. Tot mai rar, Găsești biserici în care să fii iubit, în care să fii acceptat, în care să ți se întindă o mână cu dragoste și să fii îmbrățișat cu dragoste. Pentru că bisericile încă nu sunt perfecte. Vine vremea aproape de venirea Domnului nostru Isus Hristos Așa cum cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că biserica va fi pregătită. Biserica se va pregăti și va fi împodobită cu haine albe spălate în sângele mielului. Când imperfecțiunile noastre, când stângăciile noastre vor fi șterse de puterea sângelui Lui Isus Hristos și ceva se va întâmpla. Ceva se va întâmpla. Mi-amintesc când în vremea comunismului, când abia așteptam să ne întâlnim unii cu alții, baptiști pentecostali, reformați, oastea Domnului, ne simțeam atât de bine împreună. De mâna trecută m-am întâlnit cu un fiu a preotului Vișchi, preot reformat cu care aveam împărtășie în rugăciune. Era ceva extraordinar, era un om deosebit al lui Dumnezeu. El ne vorbea nou Pentecostalilor. Și la un moment dat a venit să ne spună și să ne întrebe cum e cu botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că spunea el... Am șapte feciori care îl caută pe Dumnezeu și aș vrea să știu despre această experiență. Ne ascundeam trei zile și stăteam acolo și aveam seminarii, dădeam examene, nu ieșeam din apartamentul respectiv ca să nu fim văzuți și ne simțeam atât de bine împreună. Toți! Astăzi, am fost la cineva, un lider, și am spus, ce s-a întâmplat cu noi? Ce s-a întâmplat de ne vorbim de rău? Ce s-a întâmplat de ne respingem unul pe celălalt? Care-i situația? Și mi-a spus, suntem foarte ocupați și stresați, fiecare cu proiectele noastre. Doamne, grăbește ziua în care îți vei îmbrăca mireasa pentru nuntă îți vei strânge poporul și biserica ta se va aduna împreună și vor cădea gardurile pe care le-au pus oamenii Amin. și vor cădea numele pe care le-au pus oamenii și numele nostru se va contopi în singurul nume prin care suntem întuiți în Isus Hristos. Avem nevoie de dragoste fiecare din noi, pentru că în noi a fost implementat în mod genetic acest loc al dragostei și nimic și nimeni nu-l poate umplea, nici un om, nici o femeie, nici un prieten, Niciun lucru, nici o posesiune, nici o bogăție, niciun confort, nimic nu-l poate umplea, pentru că acolo este locul lui Dumnezeu. Și când tu și eu înțelegem dragostea lui Dumnezeu, când primim dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre, cerul nostru întunecat se luminează. Soarele răsare, inima se înviorează, mintea este iluminată de soarele dreptății a lui Dumnezeu. Și știi unde mergi, știi de unde vii și știi care e destinația ta. Și mai mult ca atât, dacă știi să primești dragostea lui Dumnezeu, se întâmplă în inima ta ceva. Este un proces pe care nu-l putem descrie, dar în momentul în care primești dragostea lui Dumnezeu, îți capiți capacitatea, echilibrul și funcționalitatea și începi să dai această dragoste mai departe. Curge din tine această dragoste. Și îi vezi pe oameni că gravitează în jurul tău. Îi vezi pe oameni că sunt aproape de tine și ar vrea să fie alături de tine și să se bucure în prezența ta. Efeseni, capitolul 5, versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Aleluia! Nu iubiți, ca niște copii prea iubiți de Dumnezeu, urmați pilda lui Dumnezeu, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. E o taină aici. E o taină care nu poate fi explicată cu formule matematice, nici chimice, pentru că se întâmplă ceva ce noi nu putem să punem în formulele noastre și în ecuațiile noastre. În momentul în care tu primești dragostea lui Dumnezeu, care l-a condus pe Dumnezeu să dea pe unicul fiu la moarte pentru tine, abia atunci vei înțelege de ce ești numit prea iubit. Pentru că iubirea aceasta l-a costat pe Dumnezeu enorm. Și-a fost gata să o plătească, pentru că te-a iubit. Atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea, că a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el, stimatul meu, astăzi nu-i greu să fii copil al lui Dumnezeu. Oricine crede în el să nu piară, pentru că ești prea iubit al lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este dorința lui Dumnezeu pentru tine. Este dorința lui Isus Hristos pentru fiecare din noi. El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, Dar acolo unde voi fi eu, să fiți și voi cu mine. Eu vreau să fiu acolo. Vrei tu să fii acolo? E o decizie a ta. Dumnezeu a făcut posibil ca tu să fii acolo, ca tu și eu să fim acolo. Depinde de tine. Te provocă în această dimineață. Nu fi pasiv. Pentru că Dumnezeu, am toată certitudinea, îți vorbește atât de clar, încât nu vei avea nicio scuză. Doar vei fi pus în fața situației de a lua o decizie. În încheiere aș vrea să-ți dau șapte sfaturi. Știți că pentru mine șapte înseamnă cuvântul perfect. Acum, asta nu înseamnă că îți dau toate sfaturile posibile, dar sunt șapte lucruri care întreagăt vreau să le menționez pentru ca tu și eu să fim fericiți. Cred că în această dimineață ai înțeles că problemele se pot rezolva dacă tu decizi să fii fericit. Dacă tu ai o atitudine corectă față de problemele prin care treci. Că în momentul în care tu ai o atitudine corectă, de fapt se dezvăluie cine ești tu. A fi creștin și a fi fericit. Fericirea este un produs a, a fi creștin. Șapte sfaturi pentru a fi fericit. 1. încrede în Dumnezeu, predă Lui, ascultă de cuvântul Lui, ca să fii optimist, nu pesimist, să fii pozitivist și nu negativist. Mă uitam la pahar, dar nu avem aici un pahar. Când un pahar cu apă este jumătate cei care sunt optimiști zic paharul este jumătate plin. Cei care sunt pesimiști ei spun paharul este pe jumătate gol. Cei care sunt optimiști ei stau în lumină. Și se uită la latura pozitivă a lucrurilor. Ce pot ei învăța, cu ce îi poate ajuta. Negativiștii se uită în întuneric, unde nu văd nimic, unde sunt disperați, unde sunt plin de frică, unde sunt terorizați. Dumnezeu vrea de azi încolo. Dacă vrei să fii fericit, să devii, Optimist. Săptămâna trecută, în timp ce eu experimentam acea binecuvântare a lui Dumnezeu după ce am declarat psalmul 23 în viața mea, o persoană care era lângă mine repeta, nu cred, nu cred că se poate, nu cred, nu cred că se poate. Și când a văzut că este rezolvată, nu vine să cred, nu vine să cred, a zis, femeie, taci, taci că i-am rostit prin credință, limbajul credinței și eu am toată certitudinea că Dumnezeu lucrează. Avem în viața noastră situații de genul ăsta. Ne pune Dumnezeu împreună cu oameni din ăștia, puneți dopuri în urechi. n deci, șoptele lor, pentru că Dumnezeu te-a făcut să fii optimist așa cum Iisus Hristos era optimist. Ați auzit pe Iisus spunând tot vreodată nu se poate? E imposibil? Totul este posibil cu Dumnezeu. Amen. În al doilea rând, stăpânește-ți emoțiile. Nu te stresa, nu fi neliniștit, decide să ierți, Decide să-ți mărturisești păcatul, decide să iubești. Nu te lăsa dus de vântul emoțiilor tale. Termină cu morocăneala. Trei zile la rând, Martin Luther a fost întunecat la față, o somorât, Soția nu știa ce se întâmplă cu el, nu vorbea nimic, se retrăgea în biroul lui și a produs o panică în casă. Pentru că toate aceste lucruri, când se întâmplă într-o familie, cei care ați experimentat lucrul acesta, vă dați seama că este parcă o apăsare, o atmosferă bacoviniană. Mai bine te duci să Și a treia zi, nu știa soția cum să-l scoată din această stare, a treia zi s-a îmbrăcat în negru și a intrat în biroul lui, supărată, posomorâtă, și în momentul în care a văzut-o, a zis, ce s-a întâmplat? Și a zis, a murit Dumnezeu. Dar nu se poate lucrul acesta. Ba da! Atitudinea ta și eu m-am alăturat ție este ca a murit Dumnezeu, că nu mai trăiește Dumnezeu. Imediat s-a sculat de la masă și a zis, extraordinar ce am făcut. Trei zile am fost în stare să stau în această mormântare. Și imediat s-a spălat, s-a înviorat și a zis, nu e adevărat, Dumnezeul meu trăiește. Depunește emoțiile. 3. Fi un termostat și nu un termometru. Fi cel care reglează temperatura, nu care măsoară temperatura. Acum, aici electricienii mă înțeleg mai bine. Dar ca să vă spun, termostatul este. Aparatul care reglează temperatura, în funcție de temperatura fixată, îți reglează, dă mai multă temperatură sau scade temperatura. Dacă vede că temperatura în casă începe să clocotească, termostatul reduce această temperatură. Și în loc să ajungi la agitație, la nervi și la ceartă, dacă ești un termostat, imediat lucrurile se așează pe făgajul normal. Dacă ești un termo termometru, a, te-ai ambalat, iar ești nervos, iar nimic nu-ți place ce sunt, măsori temperatura. Doamne, ajută-ne să fim un termostat. Ajută-ne, Doamne, să putem să reglăm temperatura. Apostolul Pavel când se afla pe barcă, în corabie, mergând spre Roma, ca prinzonier. Și atunci poți să fii un termostat. Ca prinzonier. Erau amenințat să moară. Toată lumea era disperată. Au început să arunce totul din corabie. Murim! Gata! S-a terminat cu noi! Apostolul Pavel Carob S-a ridicat în fața lor și a zis, liniștiți-vă că Dumnezeu mi-a vorbit astăzi noapte că voi ajunge la Roma în fața împăratului și nimic nu se va întâmpla. Toți vom rămâne cu viață. Dumnezeu te-a pus un termostat în familia ta. Dumnezeu te-a pus un termostat la locul de muncă. Dumnezeu te-a pus un termostat în biserică. Dumnezeu te-a pus un termostat unde vei merge. Fii un termostat. Un al patrulea sfat. Fii vesel, râde și bucură-te. Proverbe 17 cu 22. O inimă veselă este un leac. Știi cum poți să-l faci pe un bărbat să ocupe locul pe scaun. Să-i dai un remote control de la televizor. Telecomanda. Acolo stă. Știți de ce femeile sunt introduse ca și astronaute? Nu știți. Când se pierde nava, ele imediat sună la turnul de control după direcții. Bărbații nu fac lucrul acesta. Un copil de 5 ani era într-un program de slăbire, și a înțeles el că nu trebuie să fure prăjituri. Și seara înainte de a se culca în rugăciunea lui, L-a întrebat pe Dumnezeu. Doamne, știu că mama nu m-a văzut când am furat cele trei prăjitori, dar tu m văzut? Frații mei, trebuie să râdem, trebuie să fim bucuroși, trebuie să fim veseli, pentru că aceasta este un leac pentru noi. Haide să eliminăm toate lucrurile care ne ține crispați, care ne ține interiorizați, care ne ține mânioși, care ne face să ne băgăm în noi înșine și să nu scoatem un zâmbet. Dumnezeu ne vrea ca copii ai Lui vese. De aceea îl lăudăm pe El, de aceea psalmine ne spun, să de bucurie înaintea Domnului, chiuiți de veselie. Pentru că așa ne vrea Dumnezeu. Fii vesel! Râde, bucură-te. Suția zice și mai mult. Decide să slujește altora. Nu controla, nu manipula pe nimeni. Un tânăr se poate căsători când nu mai este egoist. Și o tânără. Deci tinerilor. Clar. Când veți veni la consiliere premaritală am să vă întreb, mai ești egoist? Dacă nu vei răspunde corespunzător, am o să zic îți trebuie un an de zile să curtezi. Până când vei reuși să nu mai fi egoist. Decide să slujești altora, pentru că Dumnezeu ne-a făcut în genul acesta ca noi să slujim, să ajutăm, să fim implicați în viața altora prin a-i ajuta să te ridice la nivele superioare. Dumnezeu nu te-a pus să controlezi, să manipulezi pe nimeni. Nici El nu-și permite lucrul acesta. Și Dumnezeu respectă autonomia fiecărui om, respectă și tu. 6. Stai în preajma oamenilor fericiți și bucuroști. Împretenește-te cu ei. Fericirea și bucurarea, bucuria este un produs al copiilor lui Dumnezeu. Este ceva ce îi identifică pe ei. Stai în preajma lor. Prietenii tăi să fie oameni fericiți. Altfel, te infectează. Oameni plini de bucurie, ce în mod special de bucuria Domnului. Și în a șaptelea rând decide să primești dragostea lui Dumnezeu și să dai dragostea lui Dumnezeu mai departe, pentru că numai atunci echilibrul vieții tale este stabilit și tu trăiești această stare de fericire. Rădăcinile tale sunt înfipte lângă un izvor și frunzele tale nu se veștejesc. Și tot ce vei începe, vei duce la bun sfârșit. Pentru că aceasta vrea Dumnezeu pentru tine, aceasta vrea Dumnezeu pentru fiecare din noi, să avem un scop în viață, o direcție clară, să avem pace în inima noastră și în mintea noastră, să primim dragostea lui Dumnezeu și să dăm dragostea lui Dumnezeu, pentru ca astfel golul din inima noastră să fie umplut de Creatorul care a creat acest gol și tu să fii fericit. Și fiind fericit, să vezi că problemele vieții tale sunt rezolvate. Să le aduci înaintea Domnului, să le încredințezi Lui și să lași pe El să lucreze. Vrei tu să practici? Aceste sfaturi din cartea lui Dumnezeu, din scrisoarea lui Dumnezeu. Vrei tu de astăzi să fii fericit? Vrei tu de astăzi să se schimbe ceva în viața ta, în familia ta, în societatea în care ești? Vrei tu să nu mai fie numai teorie pentru tine, ci să devină ceva palpabil, ceva practic și de astăzi încolo să începi să aplici aceste principii a lui Dumnezeu? Vrei tu să nu te mai lupți cu problemele din viața ta, ci să folosești limbajul credinței și să trăiești fericirea în fiecare zi? E o a ta. Depinde de atitudinea pe care tu o iei. De aceea, în următoarea rugăciune, vom veni înaintea Domnului și vom zice, Doamne, ce minunat este să trăiesc cu Tine. Ce minunat ar fi și pentru mine, Doamne, să fiu fericit. Vreau să fiu fericit, Doamne. Ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa ca să mai iau decizii incorrecte, să am atitudini incorrecte. Vreau puterea Ta să cadă peste mine, Doamne. Dăm -mi voința și înfăptuirea. Pot totul îmi prin Tine, Doamne. Învrednicește-mă să experimentez această fericire în viața mea. Și dacă Tu vei cere cu credință. Și vei mulțumi lui Dumnezeu în această dimineață, vei vedea că cerul vieții tale se luminează, soarele lăsare. Lumina strălucește înaintea ta, tu știi pe unde mergi, unde mergi, tu știi destinația, tu știi și te bucuri pentru că mintea ta este luminată, ai pace în inimă, ai pace la nivelul minții, nu mai e stresat, nu mai ești terorizat pentru că Dumnezeu este cu tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu limbajul nostru. Haideți să folosim limbajul credinței și să pronunțăm fericirea peste viața noastră, peste familia noastră, peste tot ceea ce există în viața noastră și să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu.